Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah amma ba'd kuleana halaka yezu suluk fiq na tuko katika sehemu ya adilla ama machimbuko ambayo hayakuafikianiwa na maula wote juu ya kuthubutu kwake kama adilla sharaiyya kama machimbuko ya sheria Miongoni ng'oni mmoja machimbuko haya tukaanza na kueleza uh, ijma'u al-umma ijma'u al-mustahidin hayo ni machimbuko ambayo maulama hawakuafikiana nayo kwa ni machimbuko ya ya ya sharia ama tuendelea nayo leo inshaallah tutazungumzia istihsan kama chimbuko lingine ambalo halikufikianwa na maula wote kama ni adilla ashariia, chimbuko la sharia nini istihsan istihsan ki ni uzuri kutoka maneno husna yani jambo ambalo weo utaona ni uzuri au kufuata jambo ambalo wewe waona ni hata kama itakuwa kwa mwingine si zuri kilugha istihsan ni kufuata jambo ambalo wewe waona ni ama kisheria bila shaka haiweki kutumika istihsan kilugha kwa sababu tunajua sheria yetu si ni kupata nini Allah subhanahu wa anapotaka wala sisi sisi kwa nini ni ni nzuri istihsan ni istilahi sasa kwa wanazuoni wa usul fiqh ikatofautianwa baina ya mwanachuoni mmoja hadi mwingine sio kuna, kuna istilahi nyingi ya istihsan kila mwanachuoni wa usul fiqh akawa ni mwenye kutafsiri istihsan kwa namna tofauti na mwingine lakini kiujumla maana yake tunaweza tukasema kiujumla ina maana mbili kwanza istidand ni ile dalili ambayo itamjia mujtahid ehhe kuna ili jambo lafa ama halifai basi na yeye kwa na uwezo wa kueleza ile dalili eh, tuko pamoja mujtahid imemjiliya kwake kwamba hili jambo hii ni sawa ama hisi sawa pasi na yeye kwa na uwezo wa kujua nini dalili au kufafanua dalili yake kwa sababu ya ama matarajio kama yeye ni mujtahid ajua dini so aweza kujua tuishi ni kibaya ama ni kizuri basi na kuelegeza na nini na dalili yoyote so hiyo husemwa ni istihsan mujtahid amekaa akaona hii ni sawa ama hisi sawa pili istihsan ni kuwacha qiyas moja kufuata kiasi nyingine kwa sababu au kuacha kiasi kabisa kwa sababu tazeleze insha so, Allah sasa istilahi ya kwanza ya istihsan ni hivi ah yeye mwana chuoni yeye kwamba hii ni hivi ama si hivi basi na uwezo wao wa kueleza dalili yake pili ni kuwacha kiasi moja hadi kiasi nyingine kwa sababu au kuwacha kiasi kabisa kwa sababu tusha kiasi za ni nini so hapo ukagawanya istihsan kwa, kwa, kwa upande wa qiyas isti, istihsan sikagawanya vingine kuna istihsan kiasi na istihsan zarura hii kiasi sasa ni ile kuwacha kiasi kwa kufuata kiasi nyingine kwa sababu mfano watu wawili wanashirikiana katika biashara tuseme ya kuuza magari ehhe so wanamiliki gari kama mashirika thamani ya gari tuseme ni laki mbili ehhe tuseme Abdulrazak na Faiz hii ni washirika mna gari thamani yake ni 200 mkamuzie Ali gari lile laki mbili Ali akatoa laki moja akampatia Abdurazak mukubaliana kwa mkopo atalipa laki moja, laki moja atalipa baadaye kabla ya Ali kulipa laki moja nyingine ameitoa laki ngapi 100 akampatia Abdurazak kabla Ali kumaliza deni na kabla Abdurrazak kumpatia faiz ile faida kugawanya Abdurrazak akapoteza zile pesa. Zile pesa zikapanya nini? Kwa bahati mbaya zikapotea. So kiqiyas ni kwamba hawa watu wawili ni nani? Ni washirika, wanashirikiana katika faida na wanashirikiana katika hasara. Sinivo? Hiyo ndio qiyas jali wanavosema wao kuna qiyas jali na qiyas khafi jali ni ile ya wazi khafi ni ile sasa wataacha ile jali ya wazi na kupata kiasi khafi kwa sababu sio kwa qiyas halazimiki kufanya nini kumlipa faiz kwani wao wote ni nani washirika lakini kiqiyas khafi Abdul ni lazima amlipe Faiz ile Hasara kwa sababu alikuwa na uwezo wa kukataa kuchukua pesa zote akamwambia nipe mimi yangu na nyingine ukampe nane ukampe Faiz lakini kuchukua ile amechukua nini jukumu na dhima so ni lazima fanye nini amlipe Faiz ile Hasara so hapo huitwa istihsan Kuwacha qiyas jali na kufuata kiasi khafi kwa sababu kwa pamoja hiyo ni aina moja ya ya ya piyaz eh, ni istihsan istihsan eh, ya kiasi ama nyingine ni istihsan dharura istihsan dharura ni mfano kuna wafanyaji kazi wawili washonaji ehhe kazi yao ni kushona nguo mmoja ameandikwa kazi ehhe kwenye kampuni yeye kei nguo kutoka kwa nani kwa wateja moja kwa moja bali yeye ameandikwa kazi yake ni kufanya nini asubuhi aingie ashone zile kwa zimepawa katika kazi yake jioni endezake nyumbani. Wa pili ni yule ambaye yeye mwenyewe ni mshonaji na amewacha mlango wake wazi kwa kumshonia nani mtio yote. Si mfanyaji kazi wa mtu. Juma ukija nitakushonea, Abdurazzaa ukija nitakushonea, kushonea, ukija nitakushonea, mtanilipa, tumemalizana. Na yule wa kwanza hana mawasiliano ya moja kwa moja na nani na mwenye nguo, bali yeye ameandikwa kazi, so zile kazi takatokuwa amepangiwa kwa siku, yeye atafanya nini? Atatekeleza So hawa wafanyaji kazi wa nguo, ikiwa nguo watakuwa ni wenye kuziharibu katika kushona. Wenye kazi washone zile nguo zikaharibika si kwa ajili ya ajizi yao sio kwa makusudio yao pengine washona labda pali meanguka likaharibu nguo au kumeshika moto katika nyumba nguo ikashomeka eh kaza hawa na wateja Kikawaida kiqiyas kika hawa hawalaumiwi. Wafanyajikazi wote wawili hawalaumiwi kwa kile kilichowapita nini uweza wao si katika nini makusudio yao kuharibu ile ile huo lakini katika qiyas dharura wakasema la yule ambaye ameandikwa tawa hatulaumiwa lakini yule ambaye hakuandikwa yeye atalaumiwa kwa sababu kumzuia yeye atichukue kazi nyingi akafanya nini akawaharibia watu ikiwa kuna uwezekano wazilengo kufanyika nini kuharibika so hiyo ni qiyas zarura na ile ya kwanza ni qiyas ni istihani ni istihsan zarura na kwanza ni istihsan kiasi ya kwanza ni istihsan kiasi ya pili ni istihsan Zarura kuacha kiasi moja eh kwenda kwa kiasi nyingine kuacha kiasi jali kwenda kwa kiasi khafi kwa sababu na yengine ni kiasi darura ni kuwacha, Ni istisani darura ni kuacha kiasi moja na kupata kiasi nyingine kwa nini kwa zarura au kuwacha kiasi kabisa kasema katika istilahi pia ni kuacha kiasi kabisa hii ni qiyas imma ijma sahaba ama qiyas sunnah istihsan ijma sahaba ama istihsan sunnah ni kwa istihsan kwa sababu ya nini ya sunna hadithi iko ama kuwacha cha qiyas istihsan ni kwa qiyas kwa sababu ya ijma sahaba tuko pamoja studio mfano wa sunna ni tusalama sema aa uh, katika kumsifu kuna sahaba nimemsahau jina akasema swalla salam kwamba huyu akiwa ni shahidi ya tosha kiqiyas tunajua mashahidi afawe wangapi mashahidi wawili au mwanamume mmoja na wanawake wawili kiqiyas hiyo lakini itafutiliwa kiasi specific kwa huyu kwa sababu swalla amesema nini huyu ushahidi wake wafanya nini watosheleza au istithan nyingine ni ile ya tiyasi ni ijmaa uswahaba ni, ni kiasi kufutwa kwa jili ya nini ni ijmaa uswahaba mfano twajua kwa msusu salam amekataza kuuza kitu ambacho kuna humiliki hufai kuuza kitu ambacho kiasili hukimiliki lakini tunaona katika ijmaa maswahaba wakaruhusu bai'a ya istithna bei ya ni bei ya manufacturing ya kutengeneza mfano kama furniture eh utakubaliana utanitengenezea kisha ima nitakulipa kabla nitakulipa mwanzo katikati na mwisho au nitakulipa mwisho lakini biashara ama contract mkataba mutafunga wakati gani bila hakuna eh ambao sita mamesema kuwa Usiuze ambacho hukimiliki. Lakini toaona katika ijmaa wa wakaruhusu wagaruhusu. ya istisna So hapa utaacha qiyas kabisa. Ndio hiyo wasema ni nini? Istithan. Ah, sasa lakini ukiangalia hizi mbili istithan ya sunna na ijma wa sahaba hii haidhi nini? Istithan bali ni nini? Hi tarjih. Kwa sababu sunna moja kwa moja inakuja wapi? Itakuja mbele kabla ya kwenda kupata nini? Yes. Qiyas yasema mashahidi ni wangapi? Wawili. Hadisi yasema huyu akiwa peke yake atoshleshwa kwa nani? Nishahidi Hapo kuna istihsan kweli. Kuna uzuri wote hapo. Bali nitarejea kufadhilisha hadithi moja kwa moja kujua nini ya kiasi vile vile ukisema qiyas imekuja ikasema kwamba hakuna kuuza ikiwa ufanye nini humiliki hizo usahaba ikaje ikaruhusu biashara ya ya istisna ya manufacturing hapo utasema ni istisna nitarejea vile vile utafadhilishwa nini ijma juu ya qiyas istisna kuzingatiwa sana ni zile za ngapi zile mbili za mwanzo nayo ni gani na istihsan kiasi na istihsan zarura istithan kiasi ambao ni kuwacha kiasi moja na kupata kiasi nyingine kwa sababu Kuwacha kiasi jali na kupata kiasi khafi kwa sababu au kuwacha Kiasi moja ukapata kiasi nyingine kwa zarura sio sasa hapa hii ni vitu ambavyo vimefikiriwa na mtu wala sikutumia dalili husema katika ile kuacha kiasi moja jalie kupata kiasi tofii kwa mfano wale washirika wa, wa, wa wawili wenye kuuza gari hapa kwa wanashia nini profit na loss faida na hasara lakini kikiasi kiasi huyu mmoja asafanye nini amlipe hapo si kwa sababu katika muko wa ushirika hao washirika wawili ni kitu kimoja wanashiriki katika faida na wanashiriki katika hatara ali angeli kuja kwa washirika wawili hapa akamkosa faida akampata Abdulrazak Abdulrazak akamuuza gari eh ungelesema ile faida ni Abdurazza k pekee yake. ehhe ungelesema huyu ndiye peke yake, basi faida ni ya huyu pekee yake. Je, wakati mmoja ameleta ame, ame hasara, ile hasara ni kwa nani? Kwa yule moja pekee yake. Wote wanashiriki sawa katika faida na katika katika hasara. ama ma, isti, isti san, ya dharura sasa kistishan ya zarura kwamba yule mfanyaji kazi mmoja atalaumiwa ata kwa sababu yeye ni mfanyaji kazi wa jumuiya hufanyaji kazi mwingine halaumiwi kwa sababu ni mfanyaji kazi sasa hiyo pia inaenda kinyume na nini na nasi ama sheria Kisema nasema la zamana ala mutamani hakuna zamana kwa mwenye kupatiwa amana maadamu hakufanya kwa nini? kwa kusudia Na dhamana hakuna dhamana hii ni tamshila jumla iwe ni waam iwe ni wafatu wote hawalaumiwi kwa hasara ambayo hawakufanya nini hawakufusudia So kusema hapa kuna qiyas khafi na kuna kiasi jalil Kiasi khafi ni kwa sababu ya dharura kwa hii hapo itakuwa ni kinyume na nini na sharia. Hapo kwa kwa, kwa kwa mujibu huo. Pia istihsan haito Haitumiki kama nini? Chimbuko la sharia. Liposa Imam Shafi'i akasema yeye katika mmoja wanaoupinga istihsan akasema wale wanaofanya istihsan wao ni nani? Watungaji sheria. Na ikiwa istihsani kubalika katika dini basi kila mweza wa kufikiria ana uwezo wa kufanya nini wa kutunga sheria Hiyo ni kauli ya nani Imam Shafi kwa sababu istihsan ni fua watu kufikiria tu wao Hii ni hivi hii ni hivi basi tufanye hivi kwa uzuri Ili unasibunjike ili huatiribu hichi lakini sisi kama Waislamu tunapata nini sheria maadamu imeenda kinyume na nas haisemwi nini hii haisemwi ni hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile hao wana wana wana wana support istihsan dalili zao wanazo zitumia ningi na tumezid dalili ambazo ni dhanni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala Ulaika nazeena hadahumullahu wa ulaika hum udhum ul albab Wale ambao yastami'una alqaula wa yasmi'una manana Qur'an fayatabi'una ahsana wa uzuri wake hapa uzuri si wanafuata uzuri kwa maana istihsan kuangalia kipi ni kibaya kipi ni kizuri tufuate wanafuata uzuri ni wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Usura na hapa ni nini? Ni Qur'an. Kwa ujumla wake Ama aya nyingine, wattabi'u ahsana ma unzila la ileku min rabbikum fateni. Ni... Mazuri ileo teremshwa wewe kutoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazuri ni nini hapa? Ni Qur'an. Wala si mazuri kwa nini? Kwa maana ististhan ya kuchagua. So hiyo kwa ukupa nini? Ististhan ni shimbuko ambalo mwanzo hakufikiani na jumla maulama pili si shimbuko ambalo ni dalili zake ni za kukatikiwa. Bali ni nini? Nidhani wamesema hapa hizi uh, aya mbili wakasema husna mahtan hapa manisha nini? Uzuri ambao ndio hiyo istihsan lakini kihakika hapa yamaanisha nini maneno ni Allah Subhanahu wa taala ambayo ni ni Qur'an hiyo ni istihsan ama chimbuko lengine ambalo ambapo alikuwa na jumla ya maulama ni masalih al mursala masalih al mursala masalih ni wengi wa mas'ala ki mas'ala ni manufaa eh kiluga mat'alani manfa' aw ki istilahi sasa maslah mursala ni manufaa ehhe yanayolengwa ambayo mursala yanakosa dalili ehhe maslah mursala limaslah au manufaa kwa jamii ambayo yamekosa nini dalili ima kutoka kitabu sunna ijma wa sahaba ama qiyas lakini wakaona ni nini ni masla ama ni manufaa kwa nani kwa umma wakasema basi ninini? ni nini ni hukumu sharia so wakachukua masalih mursala kama chimbuko la sharia mahali ambao kwaonekana kuna manufaa na kukosekana dalili ya mkinika kuvua hukumu kwa nini nini masalihul ni chimbuko la sharia masalih mursala ziko aina nne ya kwanza ni masale yaonekana ni masale ni manfa lakini kumbe imekuja kupingwa na nani imekuja kukataliwa na dalili katri tunaona so, ni masla tu so, kama masalih mursala ni manufaa jumla eh masalih ni manufaa jumla so kunao yale ambapo sheria ikaje ikakataa hii si maslah masla. mfano mmoja katika makhalifa alilala na mke wake katika mchana wa ramadhani unajua so, ni katika makosa makubwa na hukumu yake ni nini hukumu yake ni afunge mwanzo nini ehhe ache mtumwa mwanzo kama hana mtumwa afunge mezimili mfululizo au ikiwa hawezi alishe 60 60 mmoja katika maalim ma wa zama hizo ehhe akamwambia khalifa adhabu yako ama hukumu yako ni ufunge miezi miwili mfululizo afanya nini afunge miezi melini mfululizo ali mwingine akasema vipi memeruka hukumu ya kwanza ambao ni nini? ehhe Kuacha mtumwa huru. Akasema hii ni katika maslah Huo ni khalifa ni kiongozi ni kama mfalme Nikimwambia ache huru mtumwa chap chap. Eh? Haitakuwa ni kitu kizito kwake. Ni kwa ajili ya maslaha ile hukumu aihisi ndiyo maana nikaruka haya ya kwanza nikaenda ya ya pili ili ya apate nini uchungu wa nini walile kosa somasla hii ni aina ya, ya kwanza masla ambayo inaingogana na nini na sheria masla hii ya pili ni inayowafikiana na sheria mfano katika haya maeneo yetu labda tuseme kuna chakula gani labda watu wakipenda hapa na siko nipita ka ngona watu wamekusanyana wanunua maziwa ya ngamia eh maziwa ya ngamia wanunua so watu wapo wengi waenda wapo wengine wa so sio sema maziwa ya ngamia hayapatikani hapa isipokuwa labda maungu kule ndo yanauzwa maziwa ya ngamia so tukasema kwa sababu ya maslahi ya umma wa hapa tufungue biashara gani hapa ya maziwa ya ngamia. Hiyo inaafikiana na nini? Na sharia kwa sababu gani? Sheria imeruhusu biashara. Japo kwa maslah masla badala ya kusafiri paka maungu kununua maziwa, tuwafanye biashara hiyo hapa hapa. Ndio naangalia mwezika ya masla ya umma lakini imeafikiana na nini? Na sharia ya tatu ambose sasa ndio muhimu ndio masalih mursala ni maslah iliyokosa dalili Ima ya kuunga ama ya yakukataza mfano wakasema wakatua mfano kwamba sababu ya hii maslah sasa ambaye haina dalili ni kwa sababu sheria za Kiislamu jumla zimekuja kwa sababu ya kuleta manfa na kuondoa madhara Tawero so ukiwa na kitu ukakikubali kwa sababu ya maslah ama ukikataa kwa sababu ya madhara umeenda sababu na nini na sharia kwa sababu ila ya sharia ni nini kuleta maslah na kuondoa madhara wengineakasema maswahaba walikubaliana juu ya maslah ya kuhifadhi nini Qur'an baada ya kufa kwa mtume Ali (SAW) hawakuwa na dalili yoyote lakini kwa ajili ya maslah ya kuifadhi Qur'an wakafanya nini? Wakaikusanya Qur'an, wakaikusanya. wakasema Saidina Uma katika khilafa yake akakataa kukata mwizi mkono alioiba katika katika, katika wakati gani? Wa ukame. Akasema hii ni katika nini? Hii ni katika maslah tuko bomo maslahi ya kwanza ni hivi inawafikianwa na Sh ya. ya, ya. na sharia. maslahi ya pili yapikiana na sharia. maslahi ya tatu haina dalili katika sharia. Lakini wakatumia kwamba sheria imekuja kuleta maslah na kuondoa madhara na wakatoa aa, dalili kwamba maswahaba walifanya nini? maslaha wao waliondoa wa hukumu walikusanya Qur'ani yote kwa ajili ya nini maslaha maslaha ya kwanza na ya pili inaofikiana na sharia kama yachukuliwa na isiyofikiana na sharia yatupiliwa mbali hii hakuna na hii hakuna anayeipinga ni kwa sababu watu wamefanya nini tu maslaha lakini ikiasile wamepata nini hawa wamfata sharia Masla hii sasa ambayo waingalia wakasema lengo la sheria ni nini kuleta ila sheria ni kuleta manfa na kuondoa madhara hii haiwezi kusemwa hivyo kwa sababu si kila hukumu ila yake ni manfa kuleta manfa na kuondoa madhara ndiyo Maksad ya sharia lengo la sharia ni kuleta manufaa na kuondoa madhara sharia imekuja kama suluhisho ya matendo ya nani ya wanadamu kuwaongoza na kuwasuluhishia matatizo yao lakini ya ila ya kila sharia ni nini? manufaa na kuondoa madhara hata kama lengo la sharia ni kuleta manufaa na kuondoa madhara lakini kila kitendo wewe ukakijumuika jumuiisha matendo yote ukasema ni ya nini hata, ya manufaa na, na nini madhara kila kitendo ni lazima kiwe kina nini Sheikhumu yake hata kama lengo la sharia langu ni kuleta manfa na kuondoa madhara lakini kila kitendo ni lazima kiwe kina nini? Kina hukumu ima kutoka na kitabu, sunna, ijma sahaba ama qiyas au ikafanywa ijtihad kutoka mwanana nini? Machi hayo. Lakini kusema kwamba lengo la sharia jumla ni kuleta manfa na kuondoa masla, kuleta, kuleta maslaha na kuondoa madhara basi kila linapoonekana na manufaa ukalikubali ukali na kila na madhara ukanikataa katika Uislamu baada Uislamu ni kila kitendo kina nini na dalili kumbuka kumbuka huyu anayekubali kitendo kwa manufaa na kwa, kwa maslaha ama manfa na kukiacha kwa, kwa madhara hafuati nini dalili yoyote ni tu kwa sababu yoona hii ina manfa, basi ni yafaa hii ina madhara haifai kwa sababu akidini mwake yoona sheria jumla imekuja kwa ajili ya kuleta manfa na kwa kuondoa nini madhara sio chochote chakichiona pasi na kukiegesha na dalili yoyote Pasi na kukirudisha na kitabu na sunna na ijma na qiyas yakasema ni nini ni sawa kwa ajili ya manfa ama ni si sawa kwa ajili ya nini kwa ajili ya kwa ajili ya madhara So hiyo si ukweli sheria yetu sisi twafuta sheria Allah sema ifanye ni msifanye twajua lengo ni nini na sheria ni kundaman, kuleta manfa na madhara lakini kusi kwake sisi ni kwa ajili ya nini ya hukmu ya Allah subhanahu wa ta'ala basi na kuangalia uzito wa hukmu, uepesi wa hukumu kufaa kwa hukmu kwa zama au kutofaa kwa hukmu kwa zama na wakati ujifunga na hukumu shariki ukamilifu wake kama nini maneno ya Allah Subhanahu wa taala kila kitendo kiwe na hukmu kila hukmu iwe na dalili na dalili iwe na mashimbuko yake ya kueleweka nayo ni nini kitabu sunna ijma wa na qiyas uwezo ukasema tu kila kilicho kizuri kina manfa basi takitia ni nini kinafaa kwa sababu sheria jumla imekuja kuleta manfa na kuondoa madhara la kila kitendo ni lazima ukikina nini ehhe eh ehhe wewe unasema kwamba kwa maslaha hii watu wa Moroko wameruhusu wanawake kufanya kazi ya kujiuza miili yao kwa sababu wakasema ni maslaha watoto watapata pesa za kujimudu kimaisha kuliko kukosa Kazi so aigote ma lengo kwa sababu wana wao hiyo wakatoa hukumu yafaa so kwa sababu ya nini kondo madhara na kuleta manufaa wakidhaniwa kwamba hukumu jumla imekuja lengo ni kuleta manufaa ama ila ni kuleta manfa na kondo madhara kwa so, kuma ndio hukumu lengo lake ni kuleta manfa na kutoa madhara lakini kila kitendo kina nini kina hukumu wala kuleta madhara kuleta manfa na kondo madhara si nini si ila ya kila na hukumu sawa so, ama wanaosema masahaba walifanya walitekeleza mafadha mfano ni gani Kur'ani kuikusanya Saidina Abu Bakar kuikusanya Qur'ani Saidina Uthman kukusanya kuikusanya, kuikusanya Qur'ani ni matlah Tufahamu kuwa hawa sahaba hawakuwa na ahkamu za usulufuqh kwa sababu wao walikuwa wakifanya wakifahamu Qur'ani moja kwa moja na hadithi na wakifahamu lugha haikuwa na haja wao kuweka nini ahkamu za usulufuqh na haikutokea wakati wowote wa masahaba kutekeleza jambo lolote basi na kurejelea nini kitabu na sunna demuadha alipotumwa akasema utahukumu kwa nini akasema nini kitabu cha Mwenyezi Mungu ukikosa sunna ukikosa ntafanya ijtihad kupitia nini kitabu na sunna hakuna tashki yoyote waliangalia nini maslah ama madhara hao lengo la kukusanya Qur'ani kwa Abubakar na Uthman ni nini ni kusadikisha ama kufuata amr ya allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sisi tunamtaarimsha qurani na sisi tunafanya nini tunahifadhi so mzee wacha sisi tunataka tumtaarimsha na sisi tutakatifaihifadhi ni kama amri yakafanya nini hiyi qurani kuhifadhiwa kama tusema wa adallahu alladhina amanu ni atakuwa khalifa nahuu fil wala na kutenda matendo mema tutapata nini u katika ardh jeu mwenyezi Mungu atakuja awape tu ni amri ya kutafuta khilafa vile vile sisi tutaihifadhi ni amri ya Qur'an ufanya nini kuhifadhiwa soma sahaba Abu Bakar kukusanya Qur'an ni kufanya nini kutekeleza amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala si nini kuzingabia masla ama Saidina Umar hutumkata mwizi mkono wakati ukame si maslaha salama amesema hakati mwizi mkono katika ukame si hakati mwizi mkono, mkono ikiwa kuna shaka sasa vipi ni nini ni masla wote walikuwa wakitekeleza nini ahkam wa kit hukumu kwa mujibu wa nini kitabu na sunna wala maslah ama masalih al la masalih iliyokosa dalili haikuwa ni nini machumbuko kwa wao hawakuzingatia hata siku moja nini maslah ya umma chimbuko na tatu ambalo katika halaka ileo ambao hayokuafikiana na nani jumla ya maulama kablana. ni sharia man ni sheria ya walio sheria ya mitume waliokuja kabla yetu wanaokuwa hii adilla machimbo hili kama ni adila sharia wanatumia dalili zipo ya kwanza ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuh. Tumekoteremshia wahi kama ndio nani? Nuh. Aya nyingine Allah asemam shar'a lakum min ad-din ma wasa bi katika dini kama tutiomwekea nani? Nuh. Dalili nyingine Allah subhanahu wa ta'ala thumma auhaina ilayka an ttabi'a millata ibrahim kisha tukakufunulia ufuate mila ya nane ya nabi ibrahim wasema waona mtu salama ameambua afuate sheria za nane za nabi ibrahim vile vile sheria aliyotumiwa noo ndio sheria aliyotumiwa nane mtume ali salatu wa salam si makosa ufahamu huo hizi ayat kwa sababu aya ya kwanza Inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh. Mm -hmm. Sisi tumekuteremshia we wahi kama tulivyomteremshia nani? Mm -hmm. Nuh, yaelezwa namna ya wahi iliposhuka. Yaelezwa namna wahi ulipoteremka. Vile alipoteremshia Nuh, ndivyo alipoteremshia nani? Sitawasalim. Upitia mm -hmm. Jibril alayhi salam aya ya pili shar'a lakum min ad-din ma nuha katika dini kama tulivyomwekea nani no hii inazungumzia tauhid kama alipoambiwa nuuh tulivyomteremshia kwa kupokeshwa kwa Mungu mmoja wewe ndio kufanya nini tumekuteremshia vile vile kwamba Mwenyezi Mungu ni nani ni, wanka, ni mmoja pekee yake thumma wuhaina ilayka nitaba millata ibrahim kisha tukufunulia ufuate mila nane ibrahim mila ina maana gani ya tauhid mila yamaanisha nini tauhid wala si nini si sheria ama aya nyingine wanayotumia allah asema Inna anzanna tawrata fiha hudan wa nur biha nubu nabiy, nabiyuna kizio umetemsha weta taurat Ndani yake kuna huda kuna uongozo na mwangaza yakum biha nabiyuna wanahukumu ndani kupitia hicho mitume kwa taurat allah ametemsha taurat Ndani yake kuna uongofu na nini na mwangaza wanahukumu ndani yake nani mitume hii hambi nani mwe muhamad alayhi salatu wasalamu waambiwa nani mitume ya bani israeel kwamba wao ndio wameteremshiwa nini taurat Wahukumu hukumu nayo nani watu kupitia Taurat ama hadith inautumika kuonesha kama sheria ya kabla yetu ni sheria yetu ni hadith ya buhuraira kwamba mtume aliesalatu wasallam asemam al-anbiya'u ikhwatu mitume ni ndugu wa ummahatu shatta mama zao ni tofauti wa dini wahid na dini yao ni Moja hapa unasema dini yao ni moja kwa maana sheria yao ni moja hapa ni dini kwa maana nini ya tauhid wala si dini kwa maana anini? ya sharia haiwezi kumaanisha sharia kwa sababu kwa sababu gani kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala asemma likulli ja'alna minkum shari'atan wa minhaja kila mmoja wenu tumaheremshia nini sheria yake na njia kwa hivyo vipi wakati kama dini moja ina maana ni sheria moja hapa Allah akataa asemma kila mmoja tuaheremshia nini sheria yake na njia yake Kumanisha kama dini na kumanisha pale ni nini msingi wa dini nao ni nini tauhid Na mi Ali salatu wassalam Allah Subhanahu wa akasema kuhusu Uislamu huu tulio nao na kutofuata nini dini ya kupia hizo sheria zilizozungulia asema wa man yabtagi ghayra alislamu deena fala yuqbala minhu falan yuqbala minhu yule atakayfuata kinyume na nini uislamu kama dini Alukuja na Ndugu Mwaliy salatu wassalam haitakubaliwa kutoka kwake inna din inda Allah alislam hakika dini mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni nini ni uislamu na kusema tena Allah subhanahu wa ta'ala wanzalna ilaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi kwa ma musaddiqan lima baina yadaihi kusadikisha vile vilivyotangulia min alkitabu muhaiminan alayhi na zenye kufitilia mbali vile anaafu asema ibni abbas asema muhaimin ni kufufitilia mbali kwamba qurani imekuja kutawala juu ya vitabu vingine vyote استوت جل الله سبحانه وتعالى واسما ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد ونحن له مسلمون اسما ملزم شهوديا حين يعقوب البكوا ketika nini Kifoo idqala libanihi aliwambia watoto wake matabudu min mimbali Mutabudu nini baada yangu mimi Kalu watoto ya wa yaqub akamjibu naabudu ilaaha ka wa ilaha abaika Ibrahima wa ismaila wa ishaq mola wako na mola baba zako Ibrahim, ismaeel na ishaq Ilahan waahidan mola moja wa nahnu lahu muslimun fatiqani wenye kujisalimisha Allah aendelea katika hiyo aya tilka ummatun kadhalat huo ni umma ambao ushatangulia laha ma kasabat wao wana yao wala kumma ma kasabtu wewe una yako wala tasalun wala amma kanu ya amalun Wala wa lahu tawulih tuulizwa walichokifanya wale eh Hiyo ni ya watu walioshatangulia isitoshe mtuwe mwenye asema vitu vyake ni tafauti na nani na mitume wengine asema un tu khamsan lam yutahunna ahad qabli mimi nilipata vitu vitano hajawahi kamwe kupatiwa mtu mwingine Nebatu ushindi kwa hofu. Nikafajaliwa ardhi kwa nitahara. Nikafanya nika halalishiwa ngawira. Nikafanya mtume wa viumbe vyote. ehhe Ursil ila khalqi kafa Nimetumwa kwa viumbe vyote. Natoa na mitume wengine alitumwa kwa nani? Wa ila Samuda ahahu, Swalihah wa ila aadina aahum huda wa ila madyana aahum aqahum shu'aiba kwa samud alipelekewa nani swali swali alipelekwa kwa nani watu wa samud wa ila adina, kwa watu wa aadi alipelekewa nani huda wa ila madina, kwa watu wa madiana alipelekewa nani shu'aib kwa, salama, kwa nani watu wote wote sala moyoni wakataa kwamba vitu vyake ni tofauti na na hata ukiangalia Qur'an tioaona kwa kwamba ahkamu zilizotangulia zagongana na nini na hukumu zetu Kumbukeni Suleiman Nabi Suleiman Allah sema watafaqada tayra Fakala mali ya la aral hududha alipokuwa amewajua kwa 80 ndege zake amewapanga kwa hisabu akasema mbona mimi simoni nani leo hudhud amkana minal ghaibin ama ni katika waliopotea na uadibanna huwa shadida nitamwadhibu adhabu kali au la au azba, la ama nitamchinja au la yaadiani bisultanin mubin ama niletee mimi nini sababu ya wazi ama nitafanya nini mimi itamuadhibu ama ni, ni mchinje. Kisomo masema. anajmahu jarhuha jubaru wanyama wakifanya makosa hawalaumiwe. Sheria yetu mnyama akiingia katika shamba lako akila akiharibu eh angoga gari lako said mira ukamshika mnyama ukafanya nini ukampendeka kotini ukamshutaki sasa ndio wala Nabii Suleiman atakumwadhibu nani? hudhu Wakati mtume asema wanyama wafanye nini? Hawalaumiwi kwa makosa yao. Vile vile tunaona Allah asema kuhusiana na Bani Israili, wakaharamishiwa mafuta ya ng'ombe na kondoo. Wakati tu si nini, nini? Ni halali kwa sheria ya waliwatangulia si katika sheria yetu mwisho kumaliza hadithi ya Jabir ibn Abdallah asema kwamba Umar ibn al-Khattab alileta kipande cha Taurati kwa bii sallam akaomba ya rasulullah hichi ni kipande cha cha Taurati tu sala makanyamaza Umar akaanza kukisoma kusoma kile kipande cha Taurati Mtume Aliye wa wasalamu akaanza kubadilika rangi. Na kubadilika kwa rangi kwa mtume ni dihirisho la nini? Kukasirika. Alupaka akamwambia kwa hasira Umar. "Ewe Umar, kuoni uso nane Wa mtume Aliye wa wasalamu Umar akamwangalia mtume salamu. Akasema, "Allah anihifadhi na hasira zake na hasira za nani?" za mtume malihi salatu wassalam raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya. tuamini kwamba Mwenyezi Mungu ni Mola wetu na Muhammad ni mtume wake Sasa namakasema waladhi nafsu ni biyadi na hapa kwa nafsi ambapo Muhammad iko mikononi mwake yua hapa kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala law badala musa lao Musa angekuwa angeleo angekuwa angekujieni angele nyinyi Fatabaktumuhu wataraktumuni mkamfata Musa mkaniacha mimi masema masanii kitabu cha Taurat Musa gelewajiya mkamfata Musa mkaniacha mimi na zlalltu man sawa isabil sieni mungu kwa mmepotea la ukana hayyan Musa angeende kwa yuko haii mpaka leo wa ajira kanubu watinakapata utume wangu na tabani basi mi fuata mimi Atimaniye angekuja vita, vita, <laughs> eh, Musa vitabu vitabu vya mitume iliyopita eh kuja Musa tu kufuata tu Musa mwenyewe angekuja mfuata mkamfuata wukaniaacha mimi nyote mungenepotea Musa mwenye alikuwa hai mpaka leo akakutana na utume wangu angefanya nini angeacha sheria zake na kufata na kufuata sheria zangu kuonesha kwamba sheria ya mitume iliyotangulia si nini si sheria yetu yaani si chimbuko la sheria hatuwezi kusema hii ni halal ama ni haramu kupitia nini sheria ya mitume iliyotangulia hizi ni zile adila uh, sharaiyah ambayo hazikuafikiana na nani maulama kwa nini atakufikiana na maulama kwa nini kwa sababu lidhania ni, ni dhani na kutila kuxtilafiana nayo ama adilla tusharaiyah almu'tabara uh, mashimbuko ya sharia yenye kuzingatiwa ni adila tusharaiyah ya kukatikiwa nayo ni nini kitabu sunna ijma' us-sahaba na na qiyas hizi zingine ni adilla zanniyya diko nyingine pia kama urfu wengine wanatumia kama madhhab ya sahabi madhhab ya sahaba mmoja, yaki, ni shahaba mmoja madhabu yake wasembia ni chimbuko la sheria na nyingineyo lakini jumla yote hizi ni machimbuko ambayo hayakuafikiana na jumla ya maulama kwa sababu ninine? ni nini ni zane juu ya yote juu ya yote eh mwenye kuvua hukumu mwenye kuvua hukumu kutoka maana na adilla sharaiya zania huitwa ile nini hukumu shar'i tuko pamoja ndiyo ehhe <laughs> tajua adilla sharia machimbuko ya sharia ni gani qat'iyya nayo ni kitabu sunna ijma' ushaba na qiyas hii ni nini dhaniya lakini mwenye kutumia machimbuko haya akavua hukumu ile hukumu husemwa ni nini hukumu sharia iliyobuniwa ambayo imetegemea dalili dania au shubha dalil eh hukubamo pamoja? kwa hivyo wenye kufanyi kufata ahlul bayt eh ijma al umma ijma al madina istihsan ehhe ile atakayovua ni nini Hukmu shariki kwake yeye kwako wewe ambaye huiamini kama ni adila itakuwa si nini si hukmu kwako wewe lakini ni hukmu shariki Kinyume na leo leo mtu kama hili halikubali alikubali mwingine analikubali na ni shubaha kwa sababu kihakika hawa wote marejeo yao ni nini nini uislamu ndoma eh? ni kafatikana ni dhanni tikati ni shubha eh ni ahkam shar'iah leo ikiwa hakubali shimbuko lako ama hakubali shimbuko lake jua kwamba ni nini ni shimbuko dhania ni shubha utamkufurisha utampa majina kinyume na hivyo wale wanaoutunga kanuni katika mabunge demokrasia Hawana tashuba tashubha ni kufru ni kinyume na uislamu 100% tukakubaliana nao tukacheka nao tukaamiliaana nao na tukawadukuza lakini ndugu yako kwa sababu tutafautiana katika machimbuko ambayo eh? ni ya ya islamu hata kama ni dalili mka tukaanana na majina mka kufurishana huyu haswali kwa huyu hui haswali huyu haswali nyuma ya huyu huyu kwa yule ni kafir huyu kwa yule akida potofu ila hali wale wanaoutunga sheria kwa vichwa vyao basi na kutegemea hata shubha dalil eh tukawakubali na tukasema ni katika nini sheria na kile imefahamika dalili za kukatikiwa ni nne Adila sharaiya za ni nne Adila zania sasa hizi ni zingine zilizobakia ambazo maula hawakukubaliana kwa wote juu yake kwa sababu ni nini asili yake ni dhani na dhani ya juzu watu kufanya nini huitenepana kwa hiyo hapa ni kama kuna mtu ana swali insha